Den här podden Skolsverige hittar du på iTunes, Soundcloud och skolsverige.com. På skolsverige.com kan du också gå in om du vill delta i podden. Om du har förslag på teman som du vill att vi ska ta upp. Eller kanske en bild på din skola. Elevkröniker som den här elever har skrivit och så vidare. Du hittar också länkar med allt material som vi har pratat om. Men nu kör vi vignetten. Ja, och då var vi igång Och vi som gör den här podcasten eh, som är här varje gång eh, mm. Det är du, Karin Berg Och jag, mm. Jakob Möhlstam mm. Två lärare Precis, det är vi ju. Och, och, och, och det tycker jag räcker. Ja. Vi ville ha in lite gäster, idag har vi en gäst. Men vi vill ha in lite gäster, vi ville att det här ska göras av hela Skolsverige, för hela Skolsverige. Och, mm. och den här podcasten har ju formatet att vi ska prata lite om korta nyheter. Mm. Sen ska jag gå in på dagens tema, som mm. är lärares blick Jag har sett fram emot avsnittet i ett tag nu. Och sen så har vi en elevkrönika på slutet. Och är med korta nyheter då. Jag har hittat lite olika eh, grejer som jag vill presentera för er. Ehm, första grejen, riksdagen vill avskaffa eh, förskoleklassen. Den är liksom skarven mellan förskolan och grundskolan på något sätt. Förskoleklassen ska bli årskurs 1 eller vad då? Ja, precis, precis. Alltså, det finns en riksdagsmajoritet, Vi är inte mm. regeringen, men det finns en riksdagsmajoritet för att man vill liksom mm. göra om det och göra det till årskurs 1 på något mm. sätt. Och, och grejen är så är. Det, Lite statistik på den punkten. 96 procent av Sveriges sexåringar går förskoleklassen. Om mm. man har pratat om att säga borde inte den vara obligatorisk. Mm. För egentligen om man tänker att det är ett steg in i skolan. Mm. Barn som börjar förskoleklassen, de börjar skolan då. Mm. Sen när du börjar ettan, det är inte alls så stort som det kanske var om man går tillbaka till sina gamla barnböcker. vill du vara före. Ja, du sa, oh, jag ska ettan. Mm. Det, det är liksom är tidigare. Så vad, vad är det för betydelse för de barnen som kommer in först i årskurs ett? Som ja, kommer in jag... i färdiga grupper? Ja, så är det ju. Samtidigt så tänker jag ju att det som är bra med förskoleklassen mm, som jag mm, tänker, mm, förutom att det är fokus på lek, det är superförskolepedagoger, ja. alltså, hela den grejen som jag är väldigt förtjust i förskoleklassen, jag, jag men, men, men om vi bortser från det så är det ju också den här grejen att, att det är skola, på ett sätt, det är lek mm. på ett annat men mm. mm. Och sen kan jag ju, det är inte skolplikt. Vilket gör att vi kan ha en dag ledig i veckan. Vi kan hänga lite mer. Vi kan mm. liksom, mm. Eh, det, det är inte lika. Man kan åka iväg, mm. man kan ta det är mm. sista året som det är möjligt. Och det, Vilket också innebär att om dina föräldrar är föräldralediga så har du rätt att vara där. Mer än nej just timmar. Det. Alltså förstår du? Det ja, det, det, man, det tänkte liksom, jag inte på. Det, det finns olika aspekter av det där som är. Liksom till och från på något sätt. Det är lite mm. svårt. för Det är väldigt olika nivåer. Ta bort förskoleklassen helt och hållet och ersätta en årskurs 1. Det är antagligen en dålig idé. Utifrån att man vet så många barn som går i årskurs som jag säger att de skulle behöva lite mer tid i, i förskoleklassen. Ja. Alltså det finns så många barn eller skolor där man jobbar med F1-2 tillsammans eller f mm. tillsammans. Där den riktigt stora vinsten är att de barnen som går i förskoleklassen och vill ta sig vidare de blir det till tre Och de barnen som går i i ettan men som behöver lite mer tid mm. för De det kan är det ja, ja, mm. precis så att liksom, det, den dynamiken hade ju rimligtvis förändrat som F1 blev 1 2 förstår du mm. annars är möjligt att om den grejen. så det, det, är, det är någonstans en symbolik men det finns ändå olika frågor i det här som är intressanta utifrån men så här, borde det vara obligatorisk borde den inte vara det borde mm. det vara förskollärare, borde det vara grundskolärares det finns ändå en intressant aspekt av att hur vi gör vi förskoleklassen bättre? Mm. För det finns en, alltså, den dynamiken som finns idag mellan förskola och skola som liksom, det är inte samma över hela Sverige men liksom det som finns på många ställen mm. det kan fortfarande vara så att det är lite för informellt för att vara för, förut var det verkligen mer en del av förskolan mm. men det blir mer och mer en del av att barn uppfattar att man börjar skolan, föräldrar uppfattar att man börjar skolan samhället uppfattar mer och mer att det liksom blir mer formellt barn som kommer till förskoleklassen och kan alla bokstäver kan ändå sitta mm. på varenda bokstavssamling och lära sig. där är A, där är B. Mm. Alltså, förstår du? Eller liksom, mm. där, man, där man fortfarande lever med förskolans tradition av att här, vi dokumenterar verksamheten utav barnen. Mm. Så när barnen börjar så är det ingen skyndad dokumentation på den som ja, man kan de flesta bokstäverna och den som redan läser Harry Potter själv. Mm. Den informationen som man ändå snabbar upp och identifierar för inte vidare. Nej. Så där finns, en, alltså, det, där finns ändå en utmaning i att... Liksom, fundera mm. på, men Det är verkligen en seriös fråga att fundera mm. på. De här politikerna är ju att till det, liksom, för att hitta någon sorts rubrik i sättning i det. Ja, men det det är ju, handlar ju om röstfix. Det, det är det som är så konstigt med mm. politik. Att det, mm. handlar ju, det handlar ju inte bara om att göra det bra. Det handlar om mm. att göra det bra förpackade så att folk röstar på dem. Precis. Nästa nyhet då är så här att det också är tillbaka till politik. Men här är det regeringen som har ett förslag. Ja. Nu går vi åt till andra sidan, spelplanen. Liksom. Mm. Och då tänker de att ja, men gymnasieutbildning på engelska vore inte det en grej. Mm. Och den här får du berätta för mig för det här vet jag inte så mycket om. Nej men alltså regeringen gör det lättare att läsa sin gymnasieutbildning på engelska. Vi har ju mm. idag mm. redan eh, ja, typ. IB-programmet ja. och då läser man alla ämnen utom svenska. Problemet med det här som man mm. inte riktigt har tänkt på det mm. är ju att alla grundutbildningar på universitetet som vi har i det här landet mm. Mm. Eh, kräver att du kan svenska eftersom de är på svenska. Vilket gör att du kan liksom inte... Uh, alltså, mm. jag, har ju en, jag har en kusin som är från Australien Som är svensk mm. Men han pratar, han pratar ju svenska Men han har inga grundskolebetyg alltså Eller gymnasiebetyg på mm. svenska mm. Vilket gör att han behöver ha det Han behöver ha gymnasiesvenska för att komma in på sin grundutbildning På universitetet och det behöver han eftersom undervisningen kommer att ske på svenska förhållandevis. Alltså i grundutbildningen. Man kan läsa böcker på engelska men utbildningen sker på svenska. Så du menar att man, man läser man andra kurser än svenska då, på engelska så hade man haft svårt att komma in på en högskoleutbildning sen? Eller ja, eller? alltså det här förslaget verkar ju som du inte behöver ens svenska som grund som ämne. Ah, det låter lite konstigt. Det känns som att det är helt hopplöst. Ja, och du kan inte... Eh, alltså, ska, vi, ska jag undervisa svenska på engelska? Alltså, jag förstår... Jag, jag, förstår, det, jag, jag tycker det, det, det här handlar ju, tror jag, om en idé om att eh, man vill ha de här, eh, alltså människor som kommer från andra länder mm. hit. Att mm. få dem fortare i skolan och gymnasieutbildning. Jag tänker att också kan om, om... Det är, intressant, det är inte intressanta inte jag på. Men jag tänker att det också kan handla om att så här, en växande andel, andel gymnasieungdomar när de går vidare till universitet så gör de det inte i Sverige utan i andra delar av Europa för det är så hela liksom mm. alltså det, det finns ett ide politiskt ideal om det, jag tänker mm. alltså globalisering Nej, att, ja, ja. Mm. att det finns en poäng i det men, men, men... Det ju men man kan ju inte ta bort svenska kurserna det känns lite konstigt det att vi har lägger en länk på de här artiklarna som vi har som korta ah. heter på vår hemsida och då går vi över till dagens tema som är lärares blick ja då ska vi gå över till dagens tema som är lärares blick. Jag vill ge en historia på det här för att börja med. Innan jag vikarierade att jag plugga till lärare mm. så var jag på några skolor så var jag på några skolor och några förskolor. Lite här var. Så var jag på en låg- och så och så hoppade jag in lite här och var. Så då ringde jag mig på morgonen. Så kom jag till en skola och skulle ha en årskurs femma vi åtta typ första lektionen började 20 över 8. På 20 minuter hinner jag bli varnad fem gånger. Jakob, den här klassen är jobbig. Mm. Fem jag räknar dem för det är fem gånger på 20 minuter. Mm. Två av gångerna så är det elever i gruppen som kommer fram till mig. Mm. Ordning samma, skötsamma. De lite avvikande liksom, i det fallet. Då. Elever som kommer fram till mig och förklarar att ja, du kommer inte ha en bra då, du kommer inte gilla oss idag. Nej, du kommer inte gilla oss för det här, vi är ingen bra grupp. Jag tänker att där någonstans börjar mitt intresse för hur lärare pratar om sin praktik. Hur lärare ser på sin praktik. Vad man själv kommer överens om på något sätt. Den tysta kunskapen. Och det är lite det jag menar med lärares blick. Mm. För att de här eleverna, de här två flickorna, oh surprise. Eh, kommer fram till mig och tycker att det är viktigt att förklara. Mm. För en person de aldrig träffat förut. Mm. Att nej, äh, men där, vi är ingen bra klass. Det är ju inte någonting de själva har kommit fram till. Nej. Alltså man ska inte underskatta elever Men det finns inte en chans att de kommer fram till det själva Det är för att de har blivit matar Med den förståelsen Av föräldrar, av lärare Av rektorer, av fritidspersonal Jag vet inte Men liksom, de har blivit matare Av den grejen på något sätt någonstans. Mm. Och jag tänker att det ser att de kraften I blicken som vi har När vi går in i jobbet Alltså det, mm. det perspektivet vi har Och det vi väljer att se, det vi väljer att inte att se mm. Lars Björk skrev en smart grej på Twitter mm. Han skrev att om kunskap är delaktighet så finns en ömsesidighet. Men vuxna är fan mer delaktiga än barn. Han skrev vuxnisar och barnisar. Men jag tycker att det är lite fjantigt. Så att jag ändrar det till vuxna och barn. Eh, du får förlåta mig för det. Mm, mm. <laughs> men om kunskap är delaktighet finns en ömsesidighet. Ja. Och att vi utgår från vuxna menar du? Mm, mm, mm. Det tänker jag med. Att delaktighet mm. är kunskap, kunskap är delaktighet. Och att liksom vi är betydligt mer delaktiga än, än barnen på något sätt. Mm. Man kan tycka att eleverna har själva förtjänat att liksom få etiketten jobbiga mm. men, eller stökiga. Och, så. och det kan de säkert ha gjort. Men, men, liksom, mm. men faktum är att jag har ju, det, det är lite roligt. För att mm. jag har ju en klass mm. som tar studenten nästa vecka. Eh, och jag har bloggat om det här gänget mm. innan. Mm. Eh, så att jag, jag, jag tänker att de förlåter mig nog om vi pratar om dem. Mm. De vet om detta också. För att när jag kom in i den jag hade ju, var jag ju också varnad. Mm. Eh, innan att det här, är, mm. det här är en klass som inte riktigt fungerar som andra klasser eh, Så jag gick in till min, mina kollegor mm. Och skrek och talade om för dem att de är dumma Min klass är dum De är mm. mm -hmm. otäcka, de är vidriga, bla bla bla bla, bla. Mm. Och då säger mina kollegor Men hörru du, vad funkar bra då? Nu har mm. du skrikit här i fem minuter, vad funkar då? Vänd på ditt perspektiv. Mm. Och det är nog en av de absolut mest lärorika. Men sen gick jag dit. Och jag gjorde på ett helt annat sätt. Jag vände liksom hela och utgick ifrån dem. Så de fick liksom agera, lärare för varandra. Och vi gjorde en helt... Vi liksom, mm. Jag gör bara konstiga saker hela tiden som jag aldrig har gjort innan. Men mm. då fungerar det när de blir aktiva. Och det, är de, det utgår ifrån dem hela tiden. Då funkar undervisningen. Mm. Mm -hmm. Och det där att vända på hela... Att vända på hela perspektivet var spännande Men jag vet inte riktigt om det är Det som För att det, samtidigt så är det ju så Att de, precis som du säger Säger ju också Att de inte är Att de är En stökig grupp Om man säger, fortfarande mm. Även om jag tycker att det fungerar mycket bättre idag mm. Är du med? Tycker de det också? Förstår de att du har Förändrats i Din blick av dem liksom? Ja, det tror jag. Har du sagt det till dem en gång? Jo, oh, ja. Att du tycker att det går bättre? Nej. <laughs> jo, det har jag nog. Jag, jag petar lite på det, för att, jag att uh. det, det är en sån grej som jag tänker är viktig uh. i det här sammanhanget. För det är klart att de snappar upp att även om liksom, du går och pratar 45 minuter en timme själv. Eller med mm. dina kollegor så det fortfarande mm. att de snappar upp det. Och det, ja. det är helt säkert på att du har på något sätt förmedlat. Men jag tänker att man behöver vara tydlig med det. Mm. Och, och det är som du säger där med att liksom... Det, det handlar om att fokusera sig på vad det som funkar för dem och vad det som de behöver. Det är mm. den blicken vi behöver ha i det. Du, du var inne på det förut. och Jag tänker att det här kan man vara superkonkret att bara se statistiskt. på liksom, Kolla matte luftet. Kolla, mm. kolla vilka moduler lärare väljer. Mm. Då är, det funkar så här: inom varje termin så väljer man ett område. En serie på tio olika liksom, träffar. Och, punkter och, så. och då är 20 träffar. Och då det finns det, liksom, det är inga olika. Det finns geometri, det finns problemlösning, tal taluppfattning, typ. Det mm. finns eh, lite olika så. Mm. Och det visar sig att nästan alla lärare i Sverige väljer samma. Oj. Man väljer problemlösning och tal och taluppfattning. Alltså det, det, det är Men det, brutalt det, det många fler. Ju och då är perfekt. frågan så är, är det för att det är det som eleverna behöver eller Nej. är det för att det är det som lärarna tycker att de själva behöver? Ja, det senare skulle jag säga. Ja. Och, och, och då är frågan, vad, vad, vad är det vi kollar på då? Det men är det är fel jag, jag har ju en forskare mm. som jag tycker hemskt mycket om som heter Merkelfullan mm. har jag pratat om mm. honom vill du berätta mer Sonar utet egentligen prata ner forskare. Nej men Merkelfull mm. han, han pratar ju så himla mycket mm. om just att, att vi måste utgå ifrån vad eleverna mm. behöver i vårt kollegiala lärande ja. och jag tror ju någonstans att vi tappar bort det även i, i väldigt mycket när vi liksom pratar fortbildning så pratar mm. vi om, ja vad jag vill lära mig eh, och så kan jag liksom gå in och jag tycker den här boken verkar skitintressant, jag läste ju Carol Dweck nu till exempel mm, mm. Eh, om, som handlar om positiv förstärkning det handlar om mm. mindset och allt mm. det här mycket saker, jag blev väldigt bekräftad Det var väldigt skönt mm. ja, <laughs> jag jag, ja, Och så läste jag saker mm. som, som bekräftar mig Samtidigt så är det ju så att Var det det mina elever egentligen behöver Eller var det kanske någonting annat Jag hade behövt Kanske var det lässtrategier Som jag hade behövt att läsa någonting om Alltså det där är en bra eh, punkt Att det att liksom vi vi gör det lite på vår fritid eller på inte på vår fritid ofta och då mm. tänker man att alltså, jag bestämmer själv ja. det gör ju det som jag är intresserad på och så liksom på något sätt Tappar man lite grann när fokuser på vad man ska komma till. Jo så tycker mm. alla vad roligt vad du har läst den boken. Och vad mm. du har beläst och vad du kan mm. saker. Och vad mm. du skriver om och bla bla bla. bla mm. Så blir man jätteboostad i det. Men mm. fortfarande är det, har det jag läste. Var det någonting som jag faktiskt kunde använda i min praktik. Precis. Varje dag har jag mm. verkligen gjort en värdering. Om mm. eh, vad eleverna just nu behöver. Och det är där jag tror att det kollegiala lärandets struktur, mm. att det verkligen fungerar som en handledning och att det verkligen ja. att det är där, det handlar inte om att läsa en bok tillsammans om inte eleverna just nu behöver den boken. Vi gjorde ju så nu i, min, i mitt ämneslag, att mm. vi valde en bok som vi verkligen kände att för vi behöver det här för eleverna kan inte detta. Och Utifrån det, de kan inte skriva mm. texter när de väver in litteratur. Mm. Vi behöver lära oss mer. Har vi, mm. Finns det andra strategier att göra det för? Mm. Mm. Och då läste vi en, en bok gemensamt och så utvärderade vi den. Som vi praktiskt kunde använda i praktiken. mellan. Alltså, så, så, så träffades vi en gång i månaden och så utvärderade vi. Nu har vi använt den här boken. Och då mm. blir det ju plötsligt någonting på riktigt. För det har, det har betydelse för eleverna. Ja, ja men precis. Eh, så det Och det... Det är ju en dimension av lärares blick som är viktigt att de att, att se vad är viktigt för eleverna. Ja. För att man, man fokuserar så. För att gå tillbaka till den historien som du drog och den historien som, som jag försökte börja med. Och så. Det finns en tradition i vårt yrke av att se på relationen mellan lärare och elever som en kamp. Som, som att vi är motståndare, att vi är på olika sidor. Mm. Alltså vi, vi bär ju med den på något sätt. Och det är det som gör att man behöver vana folk som kommer in. Den här klassen är jobbig. Mm. Det är det som gör att du blir vanad Eller mm. att man, man går till sina kollegor och säger ha ah, ah, ah. Jag är ju precis samma sak när jag är i den situationen, så det är inte någonting så. Och det hela den där fokuset på oordning eller oordning och reda, mm. det kommer ju från det. Och, och det, det tänker jag sig, det är en annan dimension av lärarens blick som vi behöver ta tag i, som mm. vi behöver fundera på. Mm. För jag tror att fler och fler tänker, nej jag vill inte ha det så. Jag vill inte ha den motsatsen, jag vill inte ha den kampen, jag vill inte vara mot eleverna, jag vill vara på deras sida. Liksom, så. Mm. Men, men vi behöver fördjupa oss bortanför det idealet och men vad, vad menar vi med det? Mm. Och vad, vad händer när vi gör det? Om man kollar på rektorer pedagogiska gjorde en undersökning bland rektorer och mm. det visar att de absolut relationer mellan lärare och elever är jätteviktigt i all disciplin. Ja, Om man vet det? att liksom lärare rektorer tycker att det här med ordning och oordning är ett ganska litet problem. visar sig i den här enkäten. Och det visar sig att det är inte är det vi ska fokusera på. Det är inte det vi behöver mer av. En, brutal, en Inte en brutal del, men en del en betydande del av de här rektorerna i den här enkäten är faktiskt rätt tydligt emot. Alltså ordningsbetyg. Mm. för att liksom det är inte den skolutveckling man vill ha Där är de ganska tydliga med att säga, mm. vi vill inte ha det på det sättet mm. vi vill något annat jag tror inte att läraren nödvändigtvis ser det eller ser det på samma sätt med det lite som, som bakgrund mm. eller sånt. Men, men vad är det som stör då? vad är det man tänker? är ja. ordning? precis, det är dit man behöver landa och då hittar mm. jag en, en, en äh, intressant avhandling mm. som är av Marcus Samuelsson han har kollat på sig vad är det som egentligen är det här? Eller så. Mm. vad är... Vad är det som stör? Eller så. Och hittar mönster att liksom, men pojkar stör mer än flickor. Uppfattar lärare. Yngre elever stör mer än äldre. Uppfatta lärare. Mm. Och undrar sig, vad du om det? <laughs> ja. Nej, men alltså. uh. Jag vet inte mm. vad jag tror om det. Jag tror ju så här att vi mm. är ju ganska eh, i Sverige. Vi hade, mm. Jag hade besök från Tyskland här ja, nu i ja. mitt arbetsrum här om häromdagen. Mm. Eh, och de bara skaka på huvudet och undra vad vi höll på med riktigt för att vi, vi håller ju på med att vi ska, mm. vi ska få igenom våra elever och de får göra omprov och mm. de får lämna in inlämningar och vi håller på och staplar och de kommer och säger, nu har jag glömt och hunden har gjort detta och bla bla bla, bla. Mm. Och, vi, och vi åter, vi gör om och vi gör om och vi jolmar mm. vi som det skulle sägas i Dalsland att vi är mm. snälla liksom, mm. eh, men men men, och det är väl ingen ordning kan jag tycka liksom. det, det är ju liksom lite sådär att, Men det handlar ju mer om att vi har respekt mm. för det gemensamma arbetet mm. eh, Sen är det här med sena komst ankomst och så att Det är klart att pojkar mm. generellt eh, stör mer än, än flickor har, men det, har vi ju liksom, det är ju en tradition vi, vi tänker när vi inte är normkritiska För så mm. är det ju mm. egentligen mm. inte Men en flicka som stör däremot är jävligt störig hon, hon stör ju väldigt mycket mer fast hon inte alls stör lika mycket. Och jag tror mycket. att det, kan, precis, det betyder lägre trösklar. Ja. Alltså, i, I en väldigt könsuppdelad liksom, tankevärld så tror jag att det betyder lägre trösklar. Mm. En person som om de, han, han har varit en kille uppfattas mm. som envis eller liksom, mm. bara bångstyre kan bli direkt otrevlig eller liksom provocerande på ett helt annat sätt mm. om det är en tjej mm. som gör exakt som sak. Det jag att för att twista till den här åldersgren för det är mm. inte bara det att yngre är rädda utan hans forskning blir lite tydligare. Mm. Och där kan man se att så här, lärare som undervisar i årskurs ett till 3 mm. de var störst ordningsproblem med sina elever enligt själva rapporteringen. Mm. Grupp nummer två det är gymnasielärarna. Sen kommer mellanstödlärarna och sen kommer högstödlärarna. Så det finns en liten twist på det här som du pratar om. Och tycker det tycker jag är intressant utifrån vad... Alltså det, det, man har ju någon idé om att ju äldre man blir desto mer som man klarar av. Mm. Öppenbarligen ser ju inte den helt linjär. Utifrån Nej. att då har det också varit att liksom på något sätt kraven ökar. Och liksom vår förståelse ökar. Och så. Men det verkar som att man begär betydligt mer av gymnasieelever än av andra. Nej men jag, jag tror faktiskt att vi ställer mycket högre. Eller jag vet att vi ställer mm. mycket mm. högre krav på en gymnasieelev mm. 2015. Än vad vi mm. gjorde på en gymnasieelev 94. Jämför mitt schema. Mm. Från gymnasietiden med en gymnasist idag och du skulle häpna för att jag hade otroligt mycket mer lektionstid med mina lärare. Mm. Det är en sorts ordning på något sätt Och jag tänker såhär, det, det är ju viktigt men, men jag tror att den ordningen som man menar här När, mm. när rektorn säger att en ordning är oredel Eller så, det är inget problem mm. Eller när, när man pratar om så här, vad är det som stör och så? Mm. Då tänker jag att det mer är den andra sorten Alltså du vet när, Jan Björklund ordningen på något sätt Sen är det ju så här Att vi kan ju ha hur mycket ordning som helst Alltså ja. vi kan ju att de är här Och att de gör sina uppgifter Men att de sitter tysta och fina i sina bänkar mm. Det betyder ju inte att de behöver lära sig mer om inte de förstår varför de ska lära sig det de ska lära sig. Nej, men självklart. Jag alltså, ska kolla bara på de där, där man är liksom med Rose-skolorna. De är från eh, Brooklyn, eller man, mm. men Det var liksom ett par sådär, kaosskolor mm. i USA, mm. i, förut i New York. Mm. Där man fick in en ny skolledning som sa så här vi ska styra upp det här enligt världsberömt koncept. Mm. Rose-skolorna mm. var väldigt så. Mm. hård disciplin, man införde skoluniformer man införde det här och det här och det här mm. enligt en, en genotent tanke. Och liksom, det går på export över hela världen på något sätt så. Jätteframgångsrikt. Men det visar sig att de höjer inte kunskapsresultaten. Nej. Utan de höjer disciplinen. Mm. Men det i sig ger inte bättre resultat. Vilket man inte pratar om i det sammanhanget. Och det, det är ju på något sätt det bevis för precis det du säger. Mm. Att det är inte så. Att, att mer ordning och reda nödvändigtvis ger bättre resultat. Och hur kan det inte vara det? Ja, men, och det, det vet inte jag Men jag tänker att det är Jag tror ju att fortfarande Vi kommer tillbaka till det Är mm. det inte relevant för eleverna mm. Är det inte intressant Då mm. lär de sig inte det heller Alltså förstår man inte Man lär sig det väldigt grunt mm. Jag vet ju hur jag lärde mig min matte Jag kunde lära mig matte Men jag lärde mm. mig den inte i djupet För att jag tyckte Jag förstod inte varför mm. Mm -hmm. Och om man nu går till sig själv Det är oerhört oproffsigt att göra Men nu gjorde det mm. ändå mm. Men, men mm. <laughs> jag, jag tror ju att Hittar du någonting när det spinner till i eleverna. Så att de förstår mm. att de har lärt sig någonting. Då, då, och det, kan de ju, det gör de ju oftast i, i väldigt kreativa former. Det när det är, har du sett den här klippet som cirkulerar på YouTube när de sjunger till sig kunskap och folk hoppar på bänkarna? och det ja, liksom, jag, och de amerikanska skulderna. Ja, och det ja. är sen senare en klipp. Men mm. det roliga är ju där. att det är, full, mm. det är fullständigt kaosartat ut? Där har de höjt resultaten. Men kan inte du lägga ut en länk på, om ska, det? det ska, jag, ja, den är lite spännande. Jag, jag tänker så men det, nästan, att det finns en motsättning mellan ordning och att på något sätt vara relevant. Det är lite det som du låter. Inte helt och hållet. Att bara, det är det ena eller det andra. Men det är lite det som att säga: Har du för mycket ordning så blir du för lite relevant. ja Eller tvärtom. att om du Jag tänker ju att du får ordning och reda om mm. du är relevant. Och för att komma dit så behövs det att vi ägnar vår blick åt att bättre förstå vad det Det var det vi var inne på förut. Mm. Alltså, det, är liksom, det är lite det det handlar om. Att, här, för att bli mer relevanta och för att komma åt det, det ledarskapet som vi vill ha, eller så, då behöver man förstå mer. Hur är våra elever? Eller vad kommer de regera om det här och det här? För mm. vad som händer med, med en skola som kanske försöker härma Monroe. Eller, om man kollar på engelska skolan i Sverige. som är Ett friskoleföretag som är kända för alla möjliga olika saker. Bland annat att man har två tvåsidig liksom, uppförandekod som är helt hopplös. Det är ju någonstans <laughs> att man, man brister i att förstå. Vad är det, hur kommer eleverna reagera på det? Vad kommer det betyda för mer relevans för dem? Mm. Och då, då, liksom, då, då tänker man inte alls på att det ska tas emot. Och man förstår inte riktigt... Alltså, jag tror ju att, att det finns ju en poäng i att, mm. att fundera över... Okej, okay, jag har den här undervisningsformen jag brukar använda, nu ska jag undervisa om realismen, mm. jag brukar jag använda den här stensilen redan där har men du ju samma gått snett kurs året då. Ja, men du har, där ja. har du ju gått snett mm. för nu tar jag realismen och då tar jag i realismen då tar jag faktiskt den här författaren som inte, det kommer ingen författare för mitt huvud men, men typ Dickens mm. för det brukar jag ju ta och det tycker eleverna är trevligt med Dickens och mm. jag tycker framförallt Dickens är väldigt trevligt så därför väljer jag Dickens, mm. istället för det finns ju väldigt många realistiska författare Vilka, det är ju liksom den, Då litteraturen föds så det går in i naturalismen Och vi kan liksom mm. hitta hur mycket spännande som helst I kontrast till romantiken Och bla bla bla, bla. Kan liksom verkligen, mm. Mm. Eh, och, det, och det kan du ju verkligen Utgå ifrån mm. Hur tas det här emot nu då? Varför måste vi prata om Dickens? Finns det någon, eller kan vi prata om Dickens på något annat sätt? Precis, det är det med Det exempel, det är tydligt och konkret det tangerar nästan hela det där learning study-konceptet på något sätt. Att man försöker så här föra sig fel. Och liksom försöker göra om och repetera. Och liksom förbättra det. Det är en metod som på något sätt utvecklar. Eller så ställer vi höga krav på att man utvecklar sitt seende. Och allt från mm. dokumentation till liksom observationer. Till, till också kanske vad man tänker och fokuserar på. Eller så. Och jag tänker att det har varit intressant att applicera det inte bara på den undervisningen. Utan också på ledarskap. Mm. Men det coola med learning study är mm. ju att mm. man, man har ju... Där studerar man ju generella mm, grejer mm. Att man så här, säger så här Okej, okay, jag ska prata vinklar mm. Nu har vi vinkel, det oftast i matte mm, mm. Och så säger man ja, Och då inser man, så gör man så här statistiska grejer Vad är det de flesta gör fel på? Jo, då är det en vinkel att man tror att det blir en större vinkel Om vinkelaxlarna är långa <laughs> ja, <laughs> Om de är långa, ja, ja, ja. då blir vinkeln större Är de korta ja. så blir vinkeln mindre Fast vinkeln är precis likadan ja, ja, ja. Och då i första genomgången så har man lika långa vinklar, alltså axlar mm. som en klocka. Men så gör man mm. om det då till en ny grupp för att kolla om man får högre resultat. Om man blir duktigare på att förklara. Mm. Och så har man då fem olika grupper som man provar samma lektion i på flera ställen. Så då mm. utgår man ju inte från eleverna men man studerar hela tiden lära lär sig eleverna mer. Så man utgår ju från eleverna mm. för att ta fram den ultimata lektionen på något sätt. Precis. Men jag tycker ju det är coolt för att man, man, det är ju ett undersökande arbete och det är ett lärande runt elevens lärande. Och det tror jag vi tappar bort jättemycket. Ja, ja men det är klart. Det, för det, är, det är ingenting vi reflekterar så mycket på. För att vi är lite mer, att vi tycker att vi för frikort och att skilter själva vad vi vill lära oss utifrån det du pratade om förut. Det, det finns en dimension av det här naturligtvis, att så här, Hela grejen med lärares blick är ganska tyst kunskap. Det är väldigt sällan vi pratar om det. Det är väldigt sällan man kan säga till en kollega. Man kan inte riktigt göra det. Jag tycker inte att du behandlar den här personen. Jo, men behandlar rättvist kanske. Men jag tycker inte att du ser den här personen på rätt sätt. Jag tycker inte att du liksom ger den personen de möjligheterna som finns. Nej, det gör vi nästan. Du fokuserar på bara på den här personens dåliga egenskaper. Mm. När var det sist man sattes ner och sa det till en kollega? Alltså det går inte. <här> Och det är növersismen man tänker sig själv. kanske. Men liksom, det är ganska tyst kunskap. ganska oreflekterad kunskap. Och det visar sig att så här, lärare som är delaktiga i forskningen mm. de får mötas med det. Inte bara i de här frågorna, men också kanske kring att men jag undervisar och vinklar så här, det du pratar om. Mm. Som egentligen är minst lika viktigt när jag tänker efter. Mm. Alltså liksom för att det... Det är, liksom, det är på något sätt är forskningen och framförallt deltagande i forskningsprocessen eller att man gör det till en aktiv grej, inte bara läsa lite berik, utan att man sätter sig in i det mm. det är kanske det enda botemedlet på en tyst kunskap som är för tyst mm. och vi har en väldigt, väldigt alltså egentligen så tänker jag att det är väldigt mm. mycket vi går in i klassrummet och mm. bara gör ja. utan att vi har någon som helst aning om om det har effekt eller inte eller hur? Helt klart, helt klart. och det, det är ju jätteviktigt mm. att ta reda på egentligen, vad har jag för effekt på de jag undervisar? Eller hur? alltså, Har jag och har min förförståelse för de jag undervisar, att jag har bestämt mig för att de här, det visar ju all forskning, mm. om jag har bestämt mig för att den här gruppen är lite sämre, då kommer de också lära sig sämre. Ja, för, att gå i, för att koppla in i OECD som är nästa så avsnitt vi börjar nämna slutet på det, alltså ja. det. Det känns som att vi en av de här schleicher som mm. Andreas Schleicher, han är på OECD som gjorde rapporten vad behöver Sverige bli bättre på mm. så, som kom för ett tag sedan som han landade i är så att svenska lärare behöver en attitydförändring. Man, mm. behöver ha fler, man behöver ha högre förväntningar mm. på sina elever. Och det är kanske också lite provocerande. För att det är många lärare som tycker att de har höga förväntningar Men då kan det vara avstilen. Det här borde eleverna kunna. Men det kan de inte. Men precis, och då har du ju redan en låg förväntning på eleverna. Jag tror att vi behöver fundera mm. lite över skillnaden, för det är en stor skillnad. Mm. Jag förväntar mig att ni kommer att lyckas med det här provet. Jag förväntar mig, men jag tänker ju liksom sådär att jag förväntar mig att mina barn lyckas i skolan, till exempel. Mm. Det, det mm. förutsätter jag bara. Det är ju, ingen, det är ju, ingen, det är ju ingen, inte en diskussion hemma. Det kanske men det det är det som är också... skillnaden på högutbildade och lågutbildade när Det kommer ja. till vad man gör för sina barn. Och så. Mm. Att det, det ska handla om att jag kan hjälpa till med. Att det liksom. Men det är också att man har förväntan om att man ska gå vidare. Man har förväntan om, om framgång och liksom så. Och ja. det måste jag säga att jag tycker att det amerikanska skolsystemet i alla sina brister faktiskt är betydligt bättre på att förvänta sig mycket av varje elev. Och det är mm. kanske är det som sig menar. Ja. För att runda av där. Karin, vad är det egentligen vi vill landa i? Alltså vad vill vi säga med det Ja. Frågar, du frågar jag du det mig det är jag som har initierat det här temat. Tänker ja. jag, vad är det egentligen vi landar i i det här? Nej men jag tror att så här. Att det finns en superviktig vinst mm. i det kollegiala lärare, lärandet och lärarskapet. Mm, mm, att, mm. Att, att vi kan liksom, eh, på något sätt lära utifrån elevernas... Eh, mm. eh, vad de är och att utifrån där bygga vår praktik. Att mm, bli mm. bättre lärare utifrån vad eleverna faktiskt behöver. Inte utifrån vad vi tycker är kul. Mm. <laughs> och det bygger på någon sorts Det är där du kollegiala kommer in För om jag är helt själv och helt fri Och liksom helt ansvarig för det som jag ska göra Så finns det ingen heller som stoppar upp Men jag tänker stopp stoppar Är det här verkligen vad eleverna behöver Nej. Och då, och då blir det ju din blick som blir Allena rådande på något sätt Att du mm, behöver aldrig mm, ifrågasätta mm. den och, sen, mm. sen, och jag släpper in eleverna När jag tycker att det passar Ja och du precis och du, du frågar inte efter har, har ni förstått nu, vad är det med men sen också det här att, att vi faktiskt mm. eh, eh, måste bli duktigare på tror jag att säga, hör du det som mina kollegor sa till mm. mig, okej nu har du gnällt i tio minuter, jobbar mm. vi vidare då det, var, det är nog det mest lärorika jag varit med om, för jag var ju så jädra arg och när de sa Karin, alltså på riktigt mm. nu har du gnällt i tio minuter, nu mm. har du sagt att de är dumma kan vi liksom gå vidare här Någonstans där du stoppade dem mig. För, och det är professionellt tycker jag. Och det är egentligen det vi vill ha Det är precis den grejen. Mm. För där någonstans korrigerar vi varandras blick. Och jag tror att det är det bra alltså, slutorden. Jag tror att det är där vi ska stanna. För mm. Jag tror inte att det blir bättre än så. <laughs> <laughs> Nej men vi tackar för den här veckan. Och så lämnar vi över ordet till en elev. Som är naturligtvis mycket mer knipskarp än vad vi är. Eller hur? Absolut. Ja. Så gör vi. Vi hörs igen nästa vi. vecka om OECD och skolpolitik. Vi hörs då. Hejdå! Ciao, ciao. Ordet tjock kan betyda två saker. Det neutrala ordet som är ett adjektiv som beskriver en överviktig person- eller ordet tjock som är den där äckliga känslan folk känner, den hemska skräcken och det värsta tänkbara man kan råka ut för. Idag ska jag prata om ordet tjock i adjektiv och inte känslan. Jag har alltid velat bli skådespelare. Jag vill stå på scenen och visas på bioduken. Jag vill synas. Men det är något som alltid har hindrat mig. Just det. Jag är tjock. Precis som alla andra så är jag nyfiken på vad jag har för möjligheter och chanser att lyckas ute i världen. Så med några snabba klick på nätet så jag tar jag mig in på SVTs film och Dramatablå. Tolv olika program kommer upp. I ett av programmen är skådespelaren lite små chock. Men för övrigt så handlar den serien bara om smala människor. Och ja, alla de andra elva programmen. På film- och dramatablån handlar också bara om smala människor. Jag kollar på SF Bios program. 65 filmer. Några vet jag inte riktigt vad de handlar om, för de saknar en bild. Men vad jag kan se så finns det tre filmer med lite tjockare personer i huvudrollen. Två av dessa är män. En är kvinna. Alla de andra filmerna handlar bara om smala människor- Ja, tänker jag. Jag är tydligen för tjock för att få vara med på bioduken. Jag får väl glömma mina drömmar och ta mig an ett vanligt jobb. Med ytterligare några snabba tangentklick dör även denna dröm. Tjocka behöver söka dubbelt så många jobb som en smal, står i en artikel på SVTs hemsida. En dansk undersökning visar på att varannan chef inte vill anställa en överviktig Jaha, okej. Okay. Jag kommer få svårt att få jobb överhuvudtaget. I en undersökning i USA så visade det sig att den feta kvinnan tjänar 12% mindre i lön än vad den smala kvinnan gör. Okej, okay. jag kommer inte bara få svårt att få ett jobb utan när jag väl har ett jobb så kommer jag tjäna mindre i lön. Detta måste väl ändå vara diskriminering. Det kan ju inte vara okej okay att bli behandlad så här. Jag kollar i diskrimineringslagen. Denna lag har till ända mål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Tjock finns inte med. Jag står inte med i diskrimineringslagen. Att bli diskriminerad för att man är tjock är tydligen okej. Okay. Motargumentet för att tjock ska få stå med i diskrimineringslagen är att det är bara att banta. Du behöver inte vara tjock om du inte vill. Det är bara att gå ner i vikt så blir du behandlad precis som alla andra. Det som många inte vet är att 50-80% av all övervikt är ärftlig. Jag har inte valt att se ut så här. Och även om jag hade valt det så spelar det ingen roll. Jag ska fortfarande ha samma rättigheter och behandlas likadant som alla de andra. Jag ska inte behöva förändras för att få passa in och bli värdigt bemött. Det ska vara en självklarhet. Sluta fätskejma. Sluta förtrycka chocka. Jag har rättigheter precis som alla andra och vidgar diskrimineringslagen. När jag kommer ut på arbetsmarknaden så vill jag att jag har lika villkor med alla andra. Jag heter Maja Svensson och jag hoppas att du fått ett nytt perspektiv på saker och ting.